Входить невідомий. Невідомий. Здрастуйте вам! Герасим, здравствуй! Набік. Той самий жид. Аж мороз поза шкурою пішов. Ну що? Невідомий озирається. А нічого. Герасим, приніс? Невідомий. Є. Герасим, показуй. Невідомий оглядається кругом, заглядав вікно, потім виймає гроші, все нові, несе до столу, розклада на столі. Невідомий, теперечки пізнавайте, почтенний, де тут фальшиві, а де настоящі? Герасим довго розгляда, придивляється на світ. Отак От штука. Отак От штука. Не вгадаю. Не вгадаю. Невідомий знову зазирав вікно. І ніхто не вгадає. Я присягну на Біблію, що всякий прийме. Е робота перший сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять у англичан, і англичанин їх возить. А я у нього. Агентом, Герасим. Ну і зроблені, ну і зроблені прямо на стоящі, і не кажи, як дві каплі води, всі однакові. Руб, руб, три, три, однаковісінькі. Покажи ж, будь ласка, котра фальшива. Невідомий. Оце одна, руб, а це друга, три разом отці. Оці. Та ти давай мені таких грошей, хоч лантух прийму. А як же ти їх розбираєш? Невідомий ми. Ето секрет. Нащо вам все знать? Товар нравиться візьміть. Не нравиться, не беріть. Ми не нуждаємося у покупателях. Ми їх розпустили і розпускаємо, може, мільйон і всі благодарять. Ви знаєте теперечки, яких тіх скрізь доволі. Може, і у вас в кишені є такі самі? Раз, ну так, звідки ляж вони у мене візьмуться. Хіба дав хто справді? А ну глянь!